Lauses rohsa ime, väljas juba üsna pime, õlu täitsa pähe, ei ma täna metsa lähe. Homme metsast kuuse toon, enne kanu joon. hoon. Mõts pane võigi jõulusiil ka.